Aranyröppenty Besorolása 4 osztály Az aranyröppeny nem azért kapott 4 besorolást, mert veszélyes, hanem mert befogását és bántalmazását a törvény szigorúan bünteti. Igen ritka védett madárfaj. Teste tökéletesen gömbölyű, csőre vékony és hosszú, piros szeme égkőszerűen csillog. Rendkívül sebesen repül, s körbeforgó szárnyizületének köszönhetően hihetetlenül gyorsan képes irányt változtatni. A röppenty, tolla és szeme olyan becses portéka, hogy a vadászó mágusok egy időben a kihalás szélére juttatták a fajt. A hatóságok felismerték a veszélyt, védelem alá helyezték a röppentyet, és legfontosabb intézkedésként, a Quidditch játékban az aranycikesszel helyettesítették. Az aranyröppenty a Quidditch játék fejlődésében játszott szerepéről Lásd, Tudor, Huszpuch a Quidditch évszázadai könyvek 1952 Röppentyrezervátumokat rezervátumokat világszerte találunk.